Neghiniță de Barbu Ștefanescu de la Vrancea Partea a doua Pe unde trecea, o faptă bună făcea. Acesta era Neghiniță, un băiețel mic cât o neghină, dar ager la minte și la faptă și la voinicie, cât un făt frumos. Ajunsese într-o bună zi și în casa unei bătrâne, atât de bătrână că doar vremea se mai putea măsura cu ea. Era tare supărată bătrâna că din tinerețe până în zilele pustii din urmă nu făcea altceva decât să se gândească la copilul pe care îl dorise. Dar Dumnezeu nu se îndurase să să-i dea. Fără un copil care să-i spună și ei cuvântul dulce, mamă, casa era pustie și tristă, ca să-și mai umple timpul cât împletea la ciorapi, bătrâna vorbea de una singura, până într-o zi, când un glas subțirel i-a răspuns. Era Neghiniță, gândul lumii. Și din vorbă în vorbă, bătrâna, devenită mamă, îl îndrumase pe Neghiniță spre aria unde lucra moșul ei, să vadă și el pe băiețelul ce-i spusese tatăl. Neghinița ajunse la un ucheaș. Îi se sui pe nas ca să-l vadă mai bine. Uncheașul se bucură, dar nu ca baba, iar Neghiniță se întristă. Dar ca să se arate grozav, îi zise ungheașului. Nu că ta bivolul nu e mai mare ca omul și îl înjucă omul. Muncii nu-s mai mari ca oile și pasturnele de oi. Pământul nu e mai mare ca fierul plucului și îl despică. Cotul nu e mai mare ca un topor și îl calcă toporul la pământ. Tu nu ești mai mare ca mine și te-au strănit murgii în arie. Ia să vezi cum îi dau eu la arie fără bici frivic. E, moșului, să te duc la arie, să văd cum îmi tu Cop de parcă îi lovesc 20 de bici. Mai să fie. Ca priceput mai, mai nechinita. mai treceam pe aici, moșule! Mandresc rescaurul împăteț! Cine mâna e ca e așa de grozav? Ca eu aud numai <gântă -i> Și nu văd pe nimeni! <gântă> Mă Dumnezeu cu un copil, cât o neghină, dar cu mintea cât zece ca mine și ca dumneata. Mașule, mașule, Îți dau 20! Fie! Dăm 20 de pungi. bate palma! Ia-ți și dăm băiatul vândut de bună voie! Mașule. Auziți voi, sfetnicii mei, ce spune negustorul ăsta? Care un copil? <laughs> cât o neghiniță! Fă, se poate, Maria ta. Așa ceva nu scrie la carte. Uite că se poate! Îl vedeți? I-am dat negustorului o grămadă de galben pe el. Cum zici că te cheamă copila? Bine, stai aici, Neghiniță. Mariata, da cât am stat împreună în sala sfatului, am auzit gândurile trecătorilor tăi. Uh -huh. Nu le pasat de dreptățile pe care trebuiau să le împartă. Și tu ce crezi, năzdrăvane, că e de făcut? Împărăția ce nu, Măriata. Ți-au împătrânit sfertnicii, s-au ticăloșit de tot. Uh -huh. Așa e, Neghiniță. Așa gândesc și eu trebuie să sparg sfatul. Și să chem sfetnici noi. Gândea astfel împăratul, S-au intras neghiniță în urechi Și șoptea vorbe adevărate. Ce-a urmat n-a fost bine deloc pentru împărat. Cum venirea în sfat noi sfetnici, Îl aruncare pe bietul împărat Din scaunul nemului său. Împăratul ieși plângând din cetate. <laughs> neghiniță... Sus, pe o de ce plângi, Maria ta? Neghiniță, cum să nu plâng? Unde-mi e toiagul împărătesc? <tri> neghiniță? Da? De ce-l bat pe ăla? Derăgnește ca din gură de șarpe? Fiindcă împărat mi e și n neghiniță, neghiniță, de ce ori fi atâția oameni goi și desculți? Neghinită, de ce bătrânul ăla s-o fi să roadă în gingii, o cojiță uscată? Fiindcă împăratul mănâncă prea mult. <hângh>, neghinită, neghinită, de ce ori munci unii și noaptea de dau pe brânci? Ca să dormă împăratul și ziua. Atunci de ce să vie pe scaunul meu un împărat și surd, și orb, și lacom, și leneș? Ei, înainte de a fi împărat, vedea, auzea, muncea, era cumpătat la mâncare și la băutură. Neghinită... Mult cuvânt ai, acum să ajung împărata, știi eu să fac cum e bine. Cafete de la scaunul împărătesc! Ce-o fi asta neghiniță? Nu vezi Maria ta că te caută? Norodul a băgat la închisoare pe împăratul cel nou pus fiști și cu tot și-l cheamă pe adevăratul împărat? Toatele vină rândul. Într-o zi, neghiniță vrut să glumească cu împăratul. Îi intră în urechea dreaptă, crezând că e în astânga, stângă. Cu stânga nauzeat deloc. Nu faci nimic, mi ne lebe să mă mut. În loc să-și opesc striga. Un împărat, dacă nu știe el de la el adevărul, nu mai află de la nimeni. Ce credeam eu că îmi trece prin minte era numai în ureche. Ia, hai să-mi scuturi urechea în podul palmei! Tu erai... Tu erai în mea? Nehiniţă! Tu m-ai făcut să cad din scaunul împărăției cu sfaturile tale de credeam că mi-au trecut mie prin minte? Aaa, ah. ah, pe ia-mi de cojocul tău să vină straja! Ah. La moarte cu el! Luaţi-l! Și aruncați-le în fântâna de la răscruce! Nechimniță! Nechimniță! Îți trimit fir din cosiță! Prinde-te de el și urcă! Aha, așa! E bine! Te-ai trezit! În gata, gata să te negi! Sina frumoasă! Tu știi că sunt gânduri bune ai Chiar dacă unii mă trimit la moarte, eu nu pierd niciodată! m au scădat iar în apă mie Poate zbor iar La datărie Vreau să-i mai spună dată împăratul Un împărat Dacă nu știe el de la el adevărul Nu-l mai află de la nimeni